Pan s vámi. Svá svaté evangelie podle Matouše. Ježíš řekl svým učetníkům. Když se modlíte, nebude přitom povídavý jako pohané. Ty si totiž myslí, že budu vyslyšený pro množství slov. Nebude tedy jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy podlete takto. Otče náš, si na nebesích, posvědce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpůznám naše viny, jako my odpouštíme našim vyníkům, a neobet nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, Odpustí také vám, váš nebeský Otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky. Slyšeli jsme slovo Boží. Zmínka o modlitbě poskytuje Matoušovi příležitost zahřadit na toto místo text očináš. Modlitba křesťaná nemá být okázala, ani upovídana. Ježíš řekl svým učetníkům, když se modlíte, nebude přitom povídaví jako pohané. Modlitba je dech víry a jí nejvlastnější výraz. Jako zvolání stoupající ze srdce toho, Dověří a svěřuje se Bohu. Modlitba patří všem, protože se rodí ve skrytu nás samotných. Ono vnitřní místě té duchovní autoři často nazývají srdce. My dobře víme, že každý člověk má srdce. Bez něho by nežil. Modlí se tedy celý člověk, pokud se modlí jeho srdce. Křesťan navazuje modlitbou vztah k Bohu, který má laskavou tvář a nechce nahánět lidem strach. Modlitbou s ním může navázat důvěrný vztah. A Ježíš nás v modlitbě oče náš opravdu naučil obrace se k němu řadu prozeb. Chleb náš vezdejší dej nám dnes, odpůznám naše viny a podobně. Boha můžeme prosit o všechno. Skutečně, můžeme prosit o všechno. Bůh je stále u dveří našeho srdce. Čeká, že otevřeme. Modlitba člověka těsně souvisí s pocitem úžasu a je sílou naděje. toto se modlíme. Když se modlíš, naděje síly a rozvíjí se. Vždyť lidé, kteří se modlí, opatrují základy pravdy. Jaké jsou to pravdy? Bůh je náš Otec. Naše vlasy je v nebi. Boží jméno je svaté. Člověk má odpouštět. Zastavme se ještě krátce ke modlitbe oče náš. Cikený Otec Svatý Augustin definuje modlitbu Páne jako pravidlo modlitby které obsahuje nesmírné množství tajemství. Tato modiba není zaměřena na to, aby Bůh vyslyšel nás, jako spíše, abychom my vyslyšeli Boha, v tom je rozdíl, abychom přistoupili na jeho plán spásy. Oče náš má svátostnu povahu, neboť zemne činí dítě Božího a znamená každodenní obnovení smlouvy s povinnostmi, jež obsahuje a s dobroděními, která poskytuje. Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy osobit Boha jménem Otec. Jak je úžasné, vlastně, když řekneme Bohu Otec. Ty jsi náš Otec. Máme Otce. Nezapomínejme, že protagonistou každé křesťanské modlitby je Duch Svatý. Nikdy bychom se nemohli modlit bez síly Ducha Svatého. On se v nás modlí a podněcuje nás, abychom se modlili dobře. To jsme Ducha, aby nás naučil se modlit, protože On dýchá v srdci každého z nás. Duch nás uschopňuje modlit se jako Boží děti, jimiž křtem skutečně jsme. K modlitbě se musíme umenšit potřeme se znížit, dovolit, aby k nám vyšel Duch Svatý a vedl naši modlitbu. Na závěr našeho zamišlení můžeme použít Ježišovou modlitbu. Velbím Tě, Oče, Pane nebe a země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odal si je maličkým. Anoče, tak se Ti zalíbilo. Amen.